39. Молоді ідеалісти стають старими циніками з певної причини. І причина ця називається досвід. Тіло Драмонда виловили з темзи у вопінгу тієї ж ночі. Я дізнався про це наступного ранку, коли о восьмій прибув на Стрит. Гуч приїхав лише о дев'ятій, але сержант Вайтлоу був на місці. Бачили, як він поячив у суботу в Лаймгаузі. Теорія така. Він напився, упав і потонув. Не перший дурень, що так вчиняє. І не останній. Я так і витріщився на сержанта, а от він явно уникав дивитися мені в очі. "Я вбили спілери», – сказав я, – «щоб він не говорив зі мною. Цікаво, як вони дізналися». Вайтлоур вучко підвівся і нахилився до мене так, що наші обличчя мало не торкалися, до смерті, серйозний і лютий, як сам диявол. Послухайте мене, синку, обережніше з тим, що кажете. Спілери могли побачити, як ви разом виходили з скривавленого серця, а може дізналися ще якось. Можливо, стей у них дюжина. Або ж сам Драмонт вибовкав, бо був п'яничкою і нікчемою. Якщо плескатимете язиком, опинитесь у такій халепі, що ні я, ні Гуч, ні хтось інший вам уже не допоможе. Так ми і стояли один проти одного. Я стиснув кулаки, руки так і чесалися зацідити йому в пику. Але це був би дурний вчинок. Мене негайно викинуть із поліції, і тоді ні Фогелю, ні комусь іншому я вже нічим не допоможу. Я відступив і видихнув. Ми ще можемо врятувати Фогеля, уперто сказав я. Ви питали, навіщо Спілерам вплутуватися в цю справу, наказали мені шукати мотиві докази, і я знайшов. Потрібно заарештувати Джеремію Кейна. У Вайтлоу очі полізли на лоба. «Ви усвідомлюєте, що ви берзете. Джеремія Кейн – це вам не якийсь Джонні з вулиці. Якщо збираєтесь його хоч у чомусь звинувачувати, не кажучи вже про вбивство, мусите мати залізні докази, бо інакше він вас прикінчить». «Я маю докази», – не відступав я. Знайшов свідчення Бесі, в якому вона стверджує, що бачила на тілі Гелени Кейн сліди опіків. Уайтлоу недовірливо похитав головою. «Що це? Ваші докази?» Економка побачила на тілі якісь плями. Лікар їх помітив. Що написано у звіті Коронера? «Нічого», – зізнався я. Мабуть, Кейн їх підкупив. Але враховуючи те, що я почув від Фогеля і Драмонда, все сходиться. «Фогеля звинувачують у вбивстві, а Том Драмонд мертвий. Якщо вам не вдалося змусити його підписати зізнання перед тим, як він стрибнув у Темзу, ви нічого не маєте». Він пригладив волосся. Слухайте мене, синку, це не докази, а кінець вашої кар'єри, і Гуч скаже те саме». Він мав рацію. «Інспектор посадовив мене у своєму кабінеті і просвітив мене щодо правди життя». «Ми мусимо передати інформацію до Міністерства внутрішніх справ», – наполягав я. «Скажемо, що виникли сумніви щодо вини Фогеля». Гуч присів на краєчок столу і похитав головою. «Це не підстава для сумнівів», – завважив він. «Це лише міркування. Чи не можемо ми хоча б викликати Кейна на допит? І що скажемо? Молодший констебль вирішив, що ви вбили свою дружину, а тоді покоївку, бо та про все дізналася і намагалася вас шантажувати?» «Чом би і ні», – сказав я. «Так і сталося». Гуч так на мене глянув, ніби йому от-от терпець урветься. Не беру до уваги той факт, що ви не маєте жодного доказу на користь такої заяви. Знаєте, що він зробить? Усе заперечуватиме, а тоді подбаю, щоб жодного з нас більше не допустили до справи. Він людина-владна, а владні люди мають владних друзів. То просто дамо йому спокій? Це справедливість. Це життя констеблю. Він встав і підійшов до вікна. «Здається, ця справа вплинула на вас більше, ніж ви уявляєте. Ви почуваєтесь винним, що послали людину на смерть, хоча винним його визнав суд присяжних. І вся ця метушня навколо Кейна – ваша спроба врятувати власне сумління. Але ви не мусите почуватися винуватим. Ви робили свою справу і зробили її добре». Я спробував заперечити. «Ви самі казали мені у цьому кабінеті, що ми мусимо плекати в собі найкраще, а тепер, коли з'явився шанс зіграти по-чесному щодо Фогеля, просто дозволимо його повісити?» Коли я ж бурнув йому в обличчя його власні слова, Гуча це зачепило. «Слухайте, синку, битися можна лише тоді, коли можеш виграти, а якщо ні...» Ну, якщо ви переконані у своїй правоті, потрібно шукати інший шлях. Якщо не можете пробити головою стіну, походіть і пошукайте інший кут, з якого можна поглянути на справу. Ви хлопець кмітливий, щось придумаєте. Я вийшов із кабінету, і слова його дзвоном лунали в моїй голові. Я пройшов до роздягальні, передягнувся в цивільне, вислизнув через задні двері відділку і зупинився в першій ліпшій пивниці, де сподівався знайти достатньо випивки, аби втопити своє сумління. Втім, цього не вистачило, і за годину я вже знову був на вулиці. Знову періщив дощ, із сірого неба безперервно падали краплі, ніби воно плакало, тужило за Бесі, Фогелем та ще бознаким. У передчасних неприродних напівсутінках блукав я дорогами, у скронях пульсувала кров, усі відчуття були притуплені чотирма пінтами пива, випитими в упабі. Місце призначення – будинок Кейна на Фінсбері-Сьоркес. Я звернув на сутінкову вулицю, чия шляхетна тиша різко контрастувала з гомоном, брудом і метушнею вайтчепелу. У вікнах не світилося жодного вогника, жодної ознаки життя. Але я все одно піднявся сходами і постукав кованим дверним молотком, який звисав із чорної пащі лева. Відчинила покоївка Ділі. Вона швидко приховала своє здивування за усмішкою. Констеблю, що привело вас сюди? Мушу поговорити з Кейном, маю до нього кілька запитань. Вона наморщила носик, можливо, від розчарування, а може тому, що відчула, як від мене тхне алкоголем. «Боюся, його немає вдома, і ви не в однострої?» «Називайте це світським візитом. Коли ви на нього чекаєте?» «Важко сказати. Зазвичай він повертається до шостої. Хочете зайти почекати?» «Я хотів відмовитись, але передумав. Гаразд». Ділі провела до тієї ж вітальні, де раніше мене прийняв Кейн. «Це і все?» «Власне, Ділі, – розпочав я, – перед тим, як підете, чи не могли б ви розповісти мені про місіс Кейн?» Вона нахмурилась. Схоже, завагалася, сумнівалася, чи не вважатиметься розповідь про покійну хазяйку порушенням конфіденційності. Будь ласка, – попросив я, – це дуже допоможе. Що б ви хотіли знати? Чи не хворіла вона перед тим, як померла?» Ділі похитала головою. Ні, не пригадую, вона перебувала при здоров'ї аж до тієї ночі, коли відійшла. Можете показати кімнату, де вона померла? Дівчина знову завагалася. Ну, Це лише одна хвилинка. Вона здалася. Добре, тільки швидко, не хочу собі зайвого клопоту. Я пройшов за нею до передпокою, піднявся сходами до кімнати Гелени. Ділі повернула ручку дверей і відступила, пропускаючи мене. У кімнаті було холодно, повітря було затхлим, що свідчило про те, що сюди багато днів ніхто не заходив. Під дальньою стіною стояло ліжко, велике, м'яке, оба бічнього столики, на одному з них електрична лампа, латунна ніжка з блакитно-зеленим вітражним абажуром. Я підійшов до лампи і пильно її оглянув. Знизу до коробки на підлозі тягнувся тонкий чорний кручений дріт. Я заліз рукою під абажур, намацав маленький латунний тумблер і повернув. Нічого не сталося. Спробував ще раз. Повернув в один бік, тоді в інший. Знову нічого. Зазирнув під абажур. «Бракує лампочки», – сказав радше сам собі, ніж ділі. Покоївка розгубилася. «То й що, сюди ніхто не заходив, відколи місіс померла?» Я роззирнувся. На столику біля вікна стояло кілька світлин у рамочках. Одна зображувала гарну жінку років до тридцяти з великим собакою десь за містом. «Це місіс Кейн?» «Так», – відповіла Ділі. «Схоже, знімок зробили дуже давно. Собаки я тут ніколи не бачила». «Вони з містером Кейном не сварилися?» Обличчя її спохмурніло. «Я не...» Почулося, як унизу відчинилися парадні двері, і Ділі заклякла. «Дідько, це хазяїн. Не можна, щоб він вас тут побачив?» Вона схопила мене за руку і потягла до дверей. Ми вже наполовину спустилися, коли з'явився Кейн. Якщо його і приголомшила моя поява, вийду він не подав. Гадаю, щоб збентежити людину, яка самотужки піднялася до такого рівня за мало одного несподіваного візиту поліціянта. «Ви той самий коп? Уже приходили з приводу смерті Бесі?» «Так», – погодився я. Не розкажете, що робите в моєму домі? Прийшов поставити вам кілька запитань. Він криво посміхнувся. Та невже, де ж ваш однострій? Подумав, що краще поспілкуватись без протоколу. Заінтригували. Очі у нього так і розширилися. То замість того, щоб не шпорити по будинку, проходьте до вітальні. Ділі відкрила було рота, але Кейн тільки і зиркнув на неї, піднявши руку. Поговоримо пізніше, Ділі. Я пройшов за Кейном до вітальні. «Не сваріть її», – сказав я. «Це я її змусив». Кейн розвернувся до мене, обличчя його перекосилося від презирства. «Що ви тут робите, констеблю?» «Мені відомо, що ви зробили», – заявив я. «Я знаю, що ви вбили свою дружину. Знаю, що Бесі про це довідалась, і хоча й була дівчиною розумною, вирішила вас шантажувати». Ви попросили спілерів подбати про неї, і вони заманили її на зустріч на Гре-Ігл, але нічого не вийшло. То ви самі вирушили на Fashion стрит і вбили її, а тоді спілери заплатили тому Драмонду, аби той вас прикрив. І от тепер, коли Драмонд уже готовий був зізнатися, його труп виловлюють із Темзи. Ще одна ваша жертва. Кейн якусь мить мовчав. Тоді розреготався. «Від вас так смердить, ніби ви добряче напилися констеблю. хоча це навряд чи виправдовує ваші дії. Заявилися до мого дому і ганьбите мене, не маючи жодного доказу». «Я маю копію свідчення Бесі», – заперечив я. У його жорстоких очах спалахнув вогник. «Не знаю, про що ви». «Мені відомо, що ви вбили свою дружину електричним струмом. Будете заперечувати?» Якщо ви прийшли сюди не для того, щоб висунути офіційні звинувачення, мені не потрібно нічого заперечувати. За ваш злочин повісять невинну людину. Обережно, синку, просичав він, даю вам шанс урятувати свою кар'єру. Йдіть звідси, і ми забудемо про цей прикрий інцидент. А якщо не піду, вам кінець. Я похитав головою. «А що ви зробите? Поскаржитесь моєму начальству?» Кейн хрипко розреготався. «Це буде лише початком». «Це погроза?» – запитав я. «Так», – погодився Кейн, – «і ви мусите дещо знати про мене, синку. Я завжди виконую свої погрози».